Hetedik. Félreverték a budai harangokat. Az asszony szárnyban, a királyné háló termében erőtlenül zokogtak a magyar és német udvarhölgyek. Az ágy jobb oldalán kövérkés pap imádkozott. Mária gyóntatója, egy idősödő ferences. Az ifjú fejdelmi asszony úgy feküdtett, mintha csak aludna, Természet ellenesen hófehérbőre, és az alatta a végigfutó lilás fekete érvonalak viszont egyértelműen tanúskodtak róla. Hogy a 13 esztendős Mária királyné örök szenderült. A kis szemű prágai komorna elborzadva nézett a halotra. Meg lehet mindenki más békésnek találta, ahogy ott fekszik az ágyában, de ő volt az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 Tehát, Lajos bizonytalan léptekkel ment közelebb. Azt sem tudta, mit mondjon. Mi történhetett? Nyögte ki aztán esetlenül. Beteg volt? Nem volt beteg. Hallotta a komorna rekett tompa hangját. A királyné magkegészséges volt, uram. Lajos jobban szemügyre vette a felesége elszíneződött arcát, a nyakán felfutó sötét hajszálvékony vonalakat. Megszédült. Muszáj volt az ágymennyezet egyik díszes tartószlopában megkapaszkodnia. Öremisten! Kapta a kezét a szája A tekintetét továbbra sem bírta elszakítani Mária arcáról.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 Kálmán Győri püspök megérkezett. Hála Istennek, gondolta a király, és alig sikerült lepleznie a megkönnyebbülését. Egy pillanatig sem bírt volna tovább a felesége szobájában maradni. Édesanyám, tisztelődő atyám, hölgyeim, bocsássatok meg, szólt. Csupán félig visszafordulva. Aztán bólintott az apródnak. Vezes hozzá.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 Nyúzottnak tűnt. Köpenye egy helyüt elhasadt, a szeme pedig hasonló rémületet tükrözött, mint azoknak az embereknek, akik hazakísérték kísérték a királyt Nápolyból. Ahogy ezt észrevette, Lajosnak az is szemet szúrt, hogy az egyháznagyot feltűnően kevés ember kíséri, mindössze tucatnyi lovas, méghozzá meglehetősen szedetvedetnek tűnő vegyes társaság.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 és a király orrát megcsapta a ruhájából áradó vizeletszag. Sosem hittem igazán, de eljött a végítélet, és nekem a saját szememmel kellett látnom, ahogy a holtak, hogy a haladtak feltámadnak. Lehelte a király,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 Nem! Ez nem lehet! sikoltotta az agya. Miközben a holdvilágképű idős Ferences széttárta a karját, és füligérő, eszelős vigyorral teljes tüdőből ordította az égre: Mirakulum! Isten megmutatta, mire képes! Övlös hangjával,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 Kásás hangja volt, mintha a torkába száraz föld szorult volna, pedig még el sem hantolták. Értelmes hang nem hagyta el csoromvér száját, amiből egyszeriben kicsussant a paphúsának mocsingos mócsingos maradéka. Mindez nagyon gyorsan, csupán néhány szívdobbanásnyi idő alatt játszódott le, és Lajosnak úgy tűnt, a feltámadott királyné őt egyelőre,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 hamar a nyugati szárnyba. rángatta maga után fattyó bátyját a király. Mozdj, Kálmán, ha kedves az életed! Az apróddal is a tucatnyi győri túlélővel rohantak a nyugati szárny irányába, melynek tárvanyitva állt az ajtaja a napos nyári délelőttön. A menekülő leányok közül csak néhányan csatlakoztak hozzájuk, mert addigra a legtöbbjük már a földön vergődött. Mária valószínűleg még a háló termében harapta meg őket, és Lajos tudta, mi kezdenek átalakulni. Siesetek, ordította a többieknek, miközben a harangok városszerte még mindig luxemburgi Mária lelkéért szóltak. A felismerés annyira bizarr volt,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 Üvöltött fel Erzsébet a szörnyű gondolatra és jobbjával elengedte a komorna melkasát, hogy tenyerét annak állkapcsára szorítsa. Azonnal rájött, hogy ez rossz ötlet volt. Az öreg hogy halott teste nekifeszült az övének, és ezzel az arca is közelebb került hozzá. Az anyakirályi minden cseppereit beleadva szorította a támadója torkát, jobb tenyerével pedig próbálta zárva tartani az állkapcsát de érezte, hogy pillanatról pillanatra gyengül, recs! felfoghatatlanul gyorsan történt. A vénasszony hogy állkapcsa kinyírt, Erzsébet keze megcsúszott, és mielőtt félre ránthatta volna, a komorna beleharapott az ujjaiba. Brumm hatalmas test csapódott a komorna oldalába, elsodorva azt egészen az ágyig. Az ütés ereje letépte a kesztyűt az anyakirályné jobbjáról, és piaszterzsébet megbabonázva nézte heges csontjait. Majd két évtizeddel korábban Zács Felicián vágta le azokat a karjával. Amikor dühöngő őrültként rátámadt a mit sem sejtve ebédelő királyi családra. A kudarcba fulladt merénylet végén, a királyné jobbkezén csak a hüvelykje maradt sértetlenül. A többi hiányát egy faujakkal kitömött kesztyűvel takarta el. A komorra azokra harapott rá. Zács Feliciál, az anzsúk rossz szelleme, így mentette meg Piászterzsébet életét egy rémálomba illő nyári délelőttön. Talpra, urlőm! bömbölte Toldi Miklós. Mennünk kell! Ám a banyad gyorsabb volt. Toldinak arra sem maradt ideje, hogy úrnője hóna alá nyújjon.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 Ne hagyd, hogy megharapjon, Miklós! Figyelmeztette Erzsébet remegő hangon. Ha beléd mar, te is ilyen leszel! Majd én elveszem az étvágyát! Rántotta elő Amaz a tőrét, és a pajzs mellett belemélyeztette a bicellust a komorra oldalába. Az meg sem rezzett. Toldi kirántotta belőle a tört, aztán belevágta megint, újabb sebet nyitva a banyán,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 Neki csapódott az őrjönve érkező pap. Isten irgalmazzon nekünk, lehette a királynő Végignézve a vérástatta udvaron. Luxemburgi Mária és az udvar hölgyei akkor már jóval messzebb jártak, elvonulva Észak felé. Halált és kárhozott feltámadást osztva útjuk során, mely a megdöbbent őrségen és a mit sem sejtő várnépen át, egyenest a városra nyíló kapu felé vezetett. Isten irgalmazzon! Minnyájunknak!